Legile banilor Unul dintre principalele obiective în viață ar trebui să fie independența financiară. Scopul dumneavoastră ar trebui să fie atingerea punctului în care să aveți suficienți bani pentru a nu mai fi nevoie să vă faceți vreodată griji în privința lor. Puteți atinge orice nivel de afluență pe care îl doriți dacă faceți ceea ce au făcut alții înainte de a obține aceste rezultate. Dacă nu veți proceda astfel, nu veți obține niciodată rezultatele dorite. Este foarte simplu. Nu există probabil nicio altă zonă în care legile universale sunt mai evidente decât cea a achiziționării și păstrării banilor. Și ceea ce știm este că cele mai prețioase convingeri referitoare la bani vor fi principalii factori determinanți cu privire la cât de mulți bani se pot aduna și cât de mulți pot fi păstrați de-a lungul vieții în câmpul muncii. Principalul scop în viață ar trebui să fie realizarea propriei fericiri. Totuși, fericirea este ceva ce există în mod natural în absența temerilor, îndoielilor și a sentimentelor negative. Unul dintre factorii care vă privează cel mai mult de fericire îl constituie grija cu privire la bani. Apropo, atunci când vorbim despre grijile cu privire la bani, nu ne referim la situația în care aveți prea mulți bani. Problema constă aproape întotdeauna în faptul că oamenii consideră că au prea puțini bani și, prin urmare, calitatea vieții lor are de suferit. Vă puteți elibera de teama de sărăcie și de eșec doar prin atingerea unui nivel specific de abundență financiară și prin construirea unei fortărețe în jurul acestei abundențe în așa fel încât să fie sigură și indestructibilă. Realizarea independenței financiare este o responsabilitate cheie a vieții oricărui adult. Nimeni altcineva nu va face acest lucru în locul dumneavoastră. Problemele legate de bani sunt principalul motiv al prăbușirii unor companii, al ruperii prieteniilor și al afecțiunilor psihosomatice. Nu rare ori se întâmplă ca oamenii să se sinucidă din cauza problemelor legate de bani. Principiul realității se aplică în special în problemele legate de bani. Conform acestuia, trebuie să vă trăiți viața așa cum este, nu așa cum v-ați dori să fie. În cartea lui Lewis Carroll, Alice în Țara Minunilor, unul dintre personaje afirmă bucuros că, înainte de micul dejun, este capabil să creadă că anumite lucruri imposibile sunt reale. În același mod, mulți oameni cred lucruri aproape imposibile cu privire la bani și se întreabă de ce au atât de multe probleme financiare. Unul dintre cele mai frecvente obstacole în calea independenței financiare este o concepție adânc înrădăcinată conform căreia banii sunt nocivi într-un fel sau altul, iar oamenii care au foarte mulți bani sunt prin natura lor răi. Rudele soției mele au fost învățate să creadă că sărăcia este o virtute și prin urmare orice succes financiar este într-un fel sau altul necurat sau reprobabil. Au fost uimiți să afle că angajatorul meu, cel mai bogat bărbat pe care l-au întâlnit sau de care au auzit vreodată, era un om extrem de religios, cu o familie serioasă, foarte modest, politicos, manierat și încântător. Le-au trebuit luni, iar în unele cazuri chiar ani pentru a-și readapta modul de gândire. Biserica și prietenii le-au propovăduit că oricine are atât de mulți bani trebuie să fie un om rău și meschin. Un alt mare obstacol mental în calea succesului financiar constă în faptul că unii oameni consideră că ei nu merită cu adevărat să fie bogați. Cel mai grav efect al experiențelor negative din copilărie, mult prea frecvente, constă în faptul că, deși succesul în viață se datorează unei munci extrem de susținute, oamenii se simt totuși vinovați. Aceste sentimente de vinovăție îi determină să facă anumite lucruri pentru a scăpa de bani, pentru a-i arunca. Adevărul este că banii aduc mult bine. Este nevoie de bani pentru a cumpăra case, mașini, haine, jucării, mâncare și majoritatea lucrurilor de care ai nevoie în viață. Banii au tendința de a se îndrepta către oamenii care pot să îi folosească în cel mai eficient mod cu putință pentru a produce bunuri și servicii valoroase și care îi pot investi pentru a crea locuri de muncă și oportunități care să aducă beneficii și altora. În același timp, banii îi resping pe cei care îi folosesc greșit și care îi cheltuiesc în moduri neproductive. Punctul de plecare al procesului de strângere a banilor constă în credința dumneavoastră că aveți o capacitate nelimitată de a obține toți banii de care veți avea nevoie vreodată. Considerați-vă o persoană de succes pe plan financiar care nu așteaptă decât un loc în care să se manifeste. În Biblie se spune Dragostea de bani stă la rădăcina tuturor relelor. Nu se spune Banii stau la rădăcina tuturor relelor. Se spune, dragostea de bani stă la rădăcina tuturor relelor. Problema o reprezintă preocuparea exagerată de a obține bani până la excluderea lucrurilor cu adevărat importante în viață, nu banii în sine. Banii sunt esențiali pentru viața noastră în societate. Sunt în același timp neutri. Nu sunt nici buni, nici răi. Numai modul prin care sunt obținuți și scopul pentru care sunt folosiți determină dacă sunt benefici sau nocivi.